Heinä Kytköseli, Pertti Grönholmin elektronis minimalistinen soolo Tuo raita oli nimeltään Bebek ja se oli ennakkonäytö tuossa syksymällä ilmestyvältä albumilta Lahti Elektro. Se oli joskus kahdeksan... Koneiston kotimaisiin esiintyi lukeutui myös sytrusnimellä esiintynyt turkulainen Tatu J. Lund, joka on avarossomuissakin soinut myös nimellä Ebonite Ei. Hän ei heittänyt keikkaansa tällä kertaa aivan yksin, vaan yhdessä, kemistä kotoisin olevan, mutta tätä nykyään Turussa vaikuttavan Jukka Hautamäen kanssa. Hautamäki tekee nykyään musiikkia nimellä Ihokasia. Monet saattavat muistaa hänet 90-luvun puolivälin tienoilta Lumirekotsin julkaisulta. Ja molempien miesten eli Sytryssin ja Ihokkaan uutta materiaalia on muuten mukana äskettäin ilmestyneellä aanite levymerkin kokoelmalla, jota avaro kuunneltiin jokin aika sitten. Seuraavaksi vähän taustaa ja tarinaa. Tässä sytrussa oli Tatu Jillund, joka kertoo omasta musiikin tekemisestään ja siitä, kuinka kaikki alkoi. Se oli joskus 80 luvun loppupuolta. Oli saanut hommattua tämmöisen amigamerkkisen tietokoneen, jossa oli siihen aikaan nähdä hyvät ääniominaisuudet. Ja sitten se niin kuin innotti sitten... Sain muutama softan käsiin niin kokeilemaan että miten sillä voisi tehdä musiikkia. Et alkuun tuli semmoista aika kökköä materiaalia ja pikkuhiljaa niin eks oli niin kuin, oikeastaan tota 9293 vasta kun oikein niin alkoi alku ensimmäisen kerran tunti että löysi niin oman soundinsa että se oli jotain niin kuin, muuta kuin semmoisten artistien nimitoimista, mistä niitä tikkasin. Sitä kautta se monesti lähtee. Et sitten sitä kautta oppii hiukan, että miten siitä saadaan saunajaa ulos. Ja sitten sable tuli vähän isommaksi. Sitten sielläkin oppii käyttämään luovasti, koska muuten se homma rupesi kuulostaa tylsältä. Ja siitä se on pikkuhiljaa kehkeytynyt. Sillä tavalla tavallaan peto on vienyt pik pikkurilimmeitä koko käden. Sitten tänä päivänä se studio jo enää se Amiga vaan, että sitten on vähän kaikennäköistä krääsää tullut hommattuun vuosien varrella. Ja sekin on ollut pitkäaikainen projekti. Ja joutui siitä, että sitten pikkuhiljaa kun on kehittynyt se persoonallinen sauni, niin on tullut hyvin niinku tarkaksi sen suhteen, että minkälaisia masinoita tässä studionsa niinku hommaa. Koska on aika tärkeää, että on, on niinku sinut niiden kabineettensa kanssa. Että niin kapineet ei ohjaa liikaa sitä, sitten minkälaiset sä vaan että sä ennemminkin ohjaat niitä kapineita, minkälaista minkälaiset se, se on sen, että löytää sellaista saunit, mistä tykkää. Niin ja toisaalta mä en jak, myöskään kauheen kauaa jaksa tehdä saman konseptin mukaan. Että mä teen, kyllä vuodessa saattaa olla jopa niinku kaksi kautta suurin piirtein. Että mä niinku löydän jonkun jutun. Ja tai sitten mä en löydä, mutta yleensä menee näin. Mä löydän jonkun jutun ja sitten mä kokeilen ja leikin sillä vähän aikaa. Ja sitten mä kyllästyn siihen ja tarvitsee tehdä toinen juttu, jolloin tulee tämmöisiä selkeitä ajanjaksoja, jolloin tulee tehty eri juttuja ja myös tyylikategoriaa. Mä oon tehnyt kumminkin kaikennäköistä Detroit ja tämmöisen kokeellisen musiikin välillä. Ja jopa tämmöisiä poppiskokeilujakin on. Ja Olin mä joskus natiaisena kauhean heavy metal vikkarikin, että kaiken näköisiin niin vaikutteet on tuupattu tähän pieneen pääkoppaan sisään ja sitten tänään ne haluaa sieltä ulos. Sä oot tehnyt musiikkia myös eri nimillä. Mitä kaikkia taiteilijan nimiä sulla on? Mun ensimmäinen taiteilijan nimi oli Ebonite A, joka syntyi tosiaan silloin 89-luvun taiteessa. Ja siihen, siihen aikaan kyseisen niin nimikkeen sisät oli pääasialla sitten semmoista. Detroit ja Intelligent Techno, joka sitten myöhemmin sitten vaihtui semmoiseksi monotoniseksi tämmöiseksi, mikä sitten sanottiin jo monotrackiksi varmaankin. Ää, toi Sytrus-nimike rupesi muotoutumaan oikeastaan tuossa 1995 alkaen. Että mä halusin, kun tämä a niin suunta rupesi menemään yhä popimmaksi ja popimmaksi, ja sitten niin halusi... Niin kumminkin säilyttää sen kokeilevuuden, niin sitten tämän kokeilevan osuuden sitten otti tämä sytrus vuodesta 1995 alkaen. E ylipäätänsä kun mä teen jotain juttua, men kauheasti ajattelen, että mihin kategoriaan mä se lykkäisin, että yleensä mä en sitten niinku niin jälkikäteen silleen, että mä jollain tavalla edes osaisin ihmisille selittää, että mistä on kysymys, koska se on semmoinen liittymäkohta, mitä tää, ainakin tämä alan ollaan nuoriso jollain tavalla ei ymmärtää, että mä että et tämä on vähän niin kuin Detroit-henkistä, niin sitten ne tietää vähän, mistä on kysymys, mutta sitten ne saattaa toisaalta pettyä, koska sit se ei olekaan ihan samansaudista kuin Jeff Mills. Mulla on tosiaan tänä päivänä, niin kun Ebony Thea annoi rockikset, on enemmän popimpaa, melodisempaa, että en mä koskaan varmaan onnistu täysin mainstreamia materiaalia tekemään, mutta on sitä aina hauskaa kokeilla kaikkea, mä olen kaikille avoin. Ja mä teen aika paljon musiikillista yhteistyötä nykyään erilaisten ihmisten kanssa. Että nytkin on ollut ihokas, jonka kanssa mä tehtiin tämä keikka. Ää, netin kautta on löytynyt ihmisiä, joiden kanssa on tehnyt mielenkiintoisia yhteistyöprojekteja. Sitten on tämä DDR Rytm-bändi, sulle jotain. Niin he heidänkin kanssa on te tullut tehty erinäköistä yh yhteistyötä. Mä olen vähän taustoja väsännyt niillä. Kaikkein mielenkiintoista tämmöstä on erinäisiin muisinkin tyylisuuntiin tullut tehty syrjähyppyjä. Et joskus mä sanoin, että mä en ikinä tee suomalaista tangoa, mutta ny nykyään mä en ole ihan varma, että ei sitä tira, vaikka joskus vanhoilla päivillä semmoisenkin ehtii tehdä jossain vaiheessa. Ei, ei ole kyllä tällä hetkellä edes pöytälaatikossa eikä suunnitelmissa, mutta silleen, et ei saa olla niin ehdoton, että kieltäisiin, että mä en ikinä tee humppaa. Se, se, se, se, joku päivä voi tulla semmoinen tilapäinen mielenhäiriö, että semmoinen tulee tehtyä ja silloin se on tehtävä. Sun musiikkia on aika paljon myös netissä mp 3 saatavilla. Tuleeko siitä mitään palautetta? Kohtulise vähän. Äh, kyllähän niin ihmisillä aika iso kynnys on kumminkin. Että, Niitä linkkejä on helppo nakutella, mutta se, että se oikein kirjo kirjoittamaan muutaman sana, niin kyllä siis kaikki niinku palaute, mitä sieltä saa, on tietenkin täyttää niinku ylistysvirtä. Johtuen siitä, että sellaiset ihmiset, jotka totalisti höynähtää niin ikäläisiin juttuihin, niin ne sit vaivautuu myös niin kirjoittamaan sitä palautetta. Sitten on erinäisiä muita muotoja, joita kautta voi niin kuin, saada niin kuin kritiikkiä ja rakentavaakin kritiikkiä. On tämmöisiä vetsinejä ja muita vastaavia, joissa niin kuin, on tämmöisiä niin kuin, musiikkiarvosteluja, joita kautta voi saada hiukan ehkä objektiivisempaakin palautetta. Se sanoit tosiaan, että sä, sä haluat tehdä hyvin monenlaisia juttuja. Mitä sä kuuntelet? Nykyään esimerkiksi netistä kuuntelen paljon, että mä oon yrittänyt harrastaa myös sitä, että mä seuraan mitä, mitä aalan harrastajien piirissä tapahtuu mulla on tietyt tietenkin lempityylisuontaukset, mutta mä oon yrittänyt aika laajasti nyt seurata, että mitä ihmiset tekee. Radiota mä tuun kuunnelleeksi aika vähän, että tuossa autossa on autoradio, mutta siihen poislukien niin kuitenkin kohtuullisen vähän ehtii kuunnella sitten jonkun verran ostelen. Levyjä nyt lähinnä just tämän elektronisen musiikin alalta, mutta sitten kyllä sen lisäksi esimerkiksi Tulee käytyä niin kuin näissä rockkeikoillaan CMX-tkin ja tämmöiset kuuluu niin suosikkeihin Hyvin monenlaista sieltä löytyy levyhyllystä Silläkään puolelta niin en ole kauhean puristinen että On tietenkin jotain, mitä taas ei niin kuin kauheasti löydy Jotta niin ei suomalaisesta humppaa, ei kauheasti löydy levyhyllystä Mutta, mutta muuten kyllä aika aika hyvin kaiken näköistä. Noin juttelin Tatu J. Lund, joka esiintyi koneistossa nimellä Sytrus yhdessä Jukka Hautamäen kanssa, joka puolestaan esiintyi nimellä Ihokas. Tässä miehet yhdessä lavalla koneistossa viime perjantaina. This is Bob Moog. You're listening to Avaros Romwa on Radio Mafia. Siinä on syturus koneistossa kokovanolla Tatuji Lundi Jukka Hautamäki. Ja kuten sanottu, koneistossa oli taas tarjontaa yllin kyllin ja siinä määrin, ettei läheskään kaikkea haluamansa yksinkertaisesti ehtyä. Eikälaisemmalla kuolella nämä isot meiningit. Vaikka ei tää loppupeleissä mikään iso sitten, niin kuin jos verrataan ainakin muualle silleen iso, mutta liian paljon tapahtumia kuitenkin. Sä olet, olet ollut nyt tänä kesänä jo Espanjassa ja Tallinnassa vähän samantyyppisellä festareilla. Mikä siellä oli meininkin? No Espanjassa oli hyvä. Ja Tallinnassakin oli ihan ok, mutta tallinnalaiset on vaisuuväkeä juhlimaa, siis silleen. ne on sisäänpäin ne Ei nouse kädet ilmaa eikä mitään. Täytyy huomauttaa, että mä en ollut kummassakaan soittamassa. Mä olin yleisönä, <laughs> ettei väärin Mutta silleen Espanjassa oli, sonarissa oli... Isot sedat soitti isolle yleisölle siellä, kyllähän se oli hienoa. Alkaako se meininkin lähentelee jo tuommoista rockfestivaalimeininkiä? Joo, siis kyllähän se ei siinä oikeastaan mitään eroa. Paitsi, että ehkä vähemmän otetaan kontaktia yleisöön. DI on vain dekkiä takana ja soittaa sieltä, mutta siis sellaista huudetusta ja muuta on vähemmän. Oliko meininki siellä yhtä rauhallista kuin täällä? Tuota, olisi aika hektistä itse asiassa. Siis niin kuin, että kyllä ihmiset siellä, onhan se paljon parempi meininki siellä on niin kuin yleisesti. Ihmiset pystyvät siellä puhumaan niin kuin ihan mistä vaan asiasta, siis silleen ventovieraille. Kun täällä pitää olla helvetellisessä kännissä tai sitten tai muuten, että ihmiset yleensäkään puhuu mitään. Se oli positiivista. Mutta täälläkin tuo ilmapiiri vähän parantunut. Silleen, että kyllä täälläkin alkaa olla semmoista ihmistä, että niin kuin Tulee juttu. Sä vetäsit täällä festivaalin ensimmäisen setin oikeastaan. Mikä Joo. oli meininkin? Mä itsellä olin hyvä fiilis. En tiedä mitä jengi tässä poolilla Hirveät koinaa ja paukutusta. Mitä sä oot tehnyt viime aikoina? Minkälaista musiikkia? No, se on vähän niin kuin enemmän mennyt tuohon katan peystyyppiseen ralliin ja sitten tuommoiseen vähän tummempaa. Tummempaan teknosoundiin ehkä sillä, että se on kiva paukuttaa sellaista Ja sillä Vähän toi työskentelytavatkin kun on muuttunut Niin se muuttaa sitä soundia sillä, Että se on ollut mielenkiintoista huomata että toi, Tätä koneistoa varten kun teki keikan Kasaanpisti Niin teki sen niin kuin tolkaat tämän niin saa paljon energisempää soundia Ja energisempää meininkiä niin tuota, Se voi olla että sillä tyylille Tekee sitten mitä tekee Jatkos Plus sitten tekee niin jos haluaa sieltä studiossa, niin sitten duunaa siellä toisella tavalla, mikä nyt sitten jaksaa tehdä mitään. Sanoit, että laitteisto on muuttunut. Millä tavalla? Niin, tai lähinnä toi, mitä ottaa messiin, kun aikaisemmin on rajanut ihan liikaa tavaraa, niin sitten niiden kanssa joutuu sinne ne lavalla niin ihmettelemään, että, sille, että siellä on puolet ihan turhaan tavallaan, että jos tautetaan vain pari ääntä koko illan aikana, niin se on ihan älytön, kantaa niitä sitten se on mahdollisimman kompakti setti, vaikka painaa liikaa, jos ei soita CD-tä tai minidiskiä, niin kai se on pakko sitten kantaa. Toi on nyt ollut ihan positiivista, sillä aika kompaktiin niin ei tarvi hirveästi nyt eikä mitään muuta. Kuin. Mä oon yhden ainoan CD-EP nähnyt sulta julkaistuna. Onko sulla muuta tulossa? Ei oo eikä tule. <laughs> Mistä semmonen Täällä on ihan liikaa jengi levytää tulee hyvä ja tulee huonoa, mutta sitä tulee niin paljon, että mä olin silleen, että no, et ei tarvi enää lisätä yhtään. Olin sille vain välillä miettinyt ja käynyt mielessä, että pitäisikö sitä pyöräyttää, laittaa mutta sitten on tullut siellä tuloksia, että ei se ole mikään itsesarvo meikäläiselle. Siis silleen, että se on hienoa, että jengi tekee levyjä ja levyjä pukkaa ulos tolle, mutta ei se ole mulle, mulle se juttu. Mä halusin soittaa live -settiä. ja haastata yleisesti noiden kanssa, mutta ei niinku silleen jaksa ainakaan tähän. Tehdä levyä, laittaa sitä tonne kauppoihin siis sitten kytämään, siis silleen niin kuin, että täytyy ensin olla kysyntää silleen. Tai koettaisi kuitenkin se henki hommas hommassa, eikä sillä. että se menee semmoiseksi vähän niin kuin aika nykään ole sillä että aika ole piru iso. On se tietysti hyvä, että hengi saa niin eläintosassa siitä tolleen, no, mutta ei se ole mulle se juttu. Mä haluan ottaa spiritin siinä. No, niin juttelen Jacques Lagia. Tässä hänen musiikkiaan kokeilmalta Helium The Electromental Collection. Raita nimeltä 80 grammaa neliometri.